Auzubillahi minashaitanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, ala sayyidina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Rabbishahl sadna wayassir amri wa halluqdatha min lisani yaftahu qawli. Allahumma nfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una gazi'an ilma. Birinci qardaşlarım, ikinci Və əqiqətən də Allah-ı Allah, Allah Quranı kələmdə buyurur ki, sinənin hürmətlindəyiz, Allahın dərgəhində Allahdən ən çox qorxanınızdır. Allahdan qorxmaq isə Allah-ı Allah, yerinə yetirməyə və bizə qadağan etdiyi şeylərdən çəkinməklə mümkündür. Və necə ki, Peygamberimiz Muhammed s.ə.v. hədisində buyurur ki, ərəvindir, ərəb olmayandan, ərəb olmayan ərəbdən, ağın qaradan qaran, əğdan Allah subhanat olan dərg dərgəhəndə tədvası müstəsmə olmaqla heç bir Bütün insanların Adəm ilə deyil, Adəm ə.sələm bizə torpaqdan yaralanmışdır. Və Allah-uqlağa dua edirəm ki, Allah-uqlağa bizim bu mədədinizi, dünyamız vaxir etmisi xeyli faydalı etsin. Dua edirəm ki, Allah-uqlağa bizləri dünyada vaxir etmisi mühkəm bir kəlmə var. Ləyələ Allah kəlməsində, sabir kələm etsin. Dua edirəm ki, Allah-uqlağa bizlərin hər bir fitnədən və fitnə əhlindən qolusun inşallah. İnşallah tövb dəstəyimiz, şirk əhlində dəstəyimiz də, ə, davam edir inşallah. Biz keçin nəfə ə, deməli ə, bəzi ə, şirk əhlinin gətirdiyi şübhələr və onlara cavablar oxudur və haradasa deməli, dördə yaxın şübhə və onların cavabını oxudur. Necə ki, birinci şübhələri o idi ki, onlar deyirlər ki, Quran-ı kəminin ayağını gətirdilər kəhsürəsi 21-ci ayəsi ki, Allah-Allah əminə əshabı ka haqqında buyuranda orada olanların, olanlar deyirlər ki, onların üstündə bir məscid tikəcəyi, tikəcək deyə. Və bunun cavabı odur ki, dedim dediyimiz kimi ən əvvəlkilərin şəriəti bizim şəriət deyil. Yəni hər nə qədər o başqa digər əvvəlki şəriətlərdə bu cürün əməllə icazə verilsə də belə, lakin bizim şəriətimizdə bu nədir? Peyğəmbərlərin hamısı olsun tərəfindən qadağan edilmişdir. Çünki bu vaxt açıq-ayna hədislərlə baxmasanız, mən deyirəm ki, Allah yağdığı xəsbəsdən lənət etsin ki, onlar öz peyğəmbərlərinin qəbrlərini ibadətə açeyiblər. Həmçinin digər əvvəlki ümmətlərdə bir çox əməllər olub, hansı ki, bu əməllər İslam dini gəlməyindən əvvəlki peyğəmbərxslər o cümlə şeyləri mərzib qadağan edib. Peyğəmbərxslərin buyurduğu ki, mənə 5 də nə şey verdilər, hansı ki, bunlar hələ heç bir şey sallı sallı sallı sallı sallı, bütün yer üzü Əlbəttə məktəblərdə isə bədədəyildi. Ona müəyyən bir yerləri ibat edirdi. Onların şəriətində bu icazı verilmişdir. Lakin nədir? Bizim dinimizin şəriətimizdə isə bu qadağan olmuşdur. Həmçinin də alimlər ixtilaf edirlər ki, orada əhalə var, buyurur ki, onların bir bunlar deyillər ki, onların ə, ki, üzərində, yəni ki, qəbrləri üzərində, üstündə bir məscid tikəcək deyənlər möminlər oğulları yoxsa müşəklər? Yəni bu vaxta istə məlumat gəlməyib də ki, Onu edənlər, müşriklər onlar, yoxsa ki, möminlər onlar. Həmçinin də tikəcək sözü gəli. Yəni, onu tikirlər, tikmirlər bu haqda isə, yəni, nədir? Yəni, Allah bir doğrusunu bu iş olub və yaxud da olsun. İkinci şübhə biz ətədik oxuduq ki, Peyğambar s.ə.m. <coughs> Bəzi şübhələr gətirilər ki, onlar qeyd edirlər ki, Rasulullah s.ə.m. günümüzdə qəbri məhçid haramın içərisindədir. Yəni ki, Peyğambar s.ə.m. Məhçidin içərisində Və buna cavab olaraq Cehavlan Rəhmelullah öz kitabında qeyd edir ki, bu nə qədər bu günümüzdə, yəni bu zümrə görsänsə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səhabələrin dövründə bu belə deyildi. Kim səhabələrin dövründə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səhabənin evi məsciddən başqıvar ilə nə edirdi? E, yəni, ayrılırdı. Lakin onlar yenə də görürsən ki, bir də əl-Əşfə gətirirlər ki, Osman rədallahu dövründə Osman əmri ilə bu qatıldı. Fə e, bu belə deyildi. Osman rədallahu ancaq da belə məscidi genişləndirdiyi zaman Əminü'l-Əvənnədi toqunmamışdı və onu məscidin kənarı saxlamışdı. Və dəqiqibə səhimi məqtar edir ki, Valid ibn Əmrul Məlikin xəlifəliyi dövründə bu artıq bütün səhabələrin dünyasını dəyişdiyindən sonra səhabələr artıq yoxuldu, səhabələr ölmüşlər və ondan sonra hardaça hicrətin 78-ci ildə, yəni məscidin genişləndirilməsi əmri verildikdə, <gülüyor> o isə həmin o zaman vasitələndə Ərvi məscidə tərəf qatılmışdı məscidə. Amma Üçüncü şübhələrində odur ki, deməli, məhkədə xayf məsidi var və hədislərdə gəlir ki, Peyğamba s.ə.v buyurur ki, xayf məsidində 70 peyğəmbər qəbri vardı və əzirə varətləri ki, 70 peyəmbər bastırılmışdır. Və Şeyh Albani r. bu hədisə deyir ki, zəhid hədisdir və bu hədisin sənədində zəhidliyi vardır və həmçin Şeyh Albani r. deyir ki, bu hədisi təbərani məcmum qəbirdə rəva Əcəllahu an rahimehullah bu hədisi rəvayət edən ravi səhniyə, yəni unutqanlıqda sallə sözü əvəzinə namaz qıldı, ə, sözü əvəzinə həmin o hədisdə qubra, yəni bağışlanmış kəlməsini işlətmişdir. Çünki bu zurna ləfsdə həmin məcmun tə, təvaranc da eyni bir hədis gəlib və Peyğəmbər (s.ə.s) buyurur ki, "Hal xidmətində 70 peyğəmbər namaz qılmışdır." 70 peyğəmbərə namaz nə etdi? Qılmışdır. Yəni, ki, o Onlar da səhər nəzəsinə, yəni ki, namaz qılmışdı əvəzinə basdırılmışdı kəlməsinə elə işlətmişdir. Amma bu səhih hədisdir, hansı ki, 70 də nam namaz qılır. Amma o bu cür hədisənəri cəhid hədisdir, hədisdir. İkinci tərəfdən, yəni, bu hədsin qəti şəyi olsa da belə, e, o məscidə girən, məhəbbət məscidində ibadət edən kimsə orada 70 də qəbir görə bilməzdi. Mümkün deyil ki, o məsciddə 70 də qəbir görsün. Və, və kimi günümüzdə də hökmlər zahiriyə görə verilir. Yəni zahirinə görə günümüzdə hökm verilir şəriətlə. Ona görə də orada o qəbillər görsənməyinə görə istənlər bir insan kimi rahatlıqla orada ibadət edə bilər. Həmçinin dördüncü şəxəl gətirdi ki, onların hədis gətirdilər ki, İsmail əleyhissalamın qəbri həmçinin bir qəmli qara daşına Zəm, zəm suyu arasındadır və həm üçün orada getmişə yaxan bir e, Peyğəmbər dəhv edilib. Yəni, eynilə e, e, İsmailə Salamın həmsə başqa Peyğəmbərlərin qəbirləri vardı yəni Qaradaşına e, zəm, zəm suyu arasında. Lakin e, bu hədis də zəif hədisdir, eynilə bu hədisində heç bir əsli yoxdur. <coughs> həm üçün də eynilə dediyimiz kimi bütün dəlilər, yəni şəriətdə zahirə görə götürülür və zahirindən görə qiymət verilir. Və heç kəsdə Məhçid-i Hərəmdə Kəbədə 70 dənə Peyğəndərin e, və ya İsmail İsağının qədil olduğunu görə bilməz və bu haqda heç bir məlmaq yoxdur. Bu asırda onlar hamısın zəif ədislərdir. Beşinci şübhələri isə və onlara cavab deyilir ki, e, İbn Abdülbər el i̇tisab adlı əsərində Deyir ki, Abuncan da İbn Səyyl İbn Əmir Radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və Basır in dövründə Abu Basir üzərində bir məscid bina etmişdir. Və Abu Basır kimdir? Həmçinin bu Cən da İbn Əbu İbn Səyyl İbn Əmir Radiyallahu anhu kimdir? Deyir ki, Abu Basır qədri üzərində bir, bir məscid tikmişdir. Belə bir riyaz gətirlər. Və Ən sil əvvudası kimdir və bu hadisə nə zaman baş vermişdir? Bu hadisə Hüzeybiyyə sülhü zamanı baş vermişdir. Hüzeybiyyə sülhü də bildiniz kimi yəni İslam tarixində e, böyük bir hadisədir e, və bu Hüzeybiyyə sülhü ərəfəsində bir çox hadisələr baş vermişdir. Və Rasulullah s.a.v o zaman müşiklərlə 10 illi müqavilə bağlamışdır. 10 ilin müqabilə ki, yəni onlar arasında böyük olmasın, onlar icazı bəysinlər ki, teyxanda salısa ilə rahatlıqla gedib ümrə və hər ziyarətini edə bilsin. Və bu, Hüzeybi sülhü ə, deməli, səhi, uxarə və mislimdə, ə, bu hadisə keçir. İnşallah vaxt gələr, Allahın izni o hadisəni danışırdır. Çox maraqlı və çox gözəldir. İbrətli olan bir hadisədir. Və həmin o Hüzeybi sülhünün sonuna, ə, deməli, müqavilərin bağlanandan sonra həmin o müqavilərin şəhslərdən əsasən müşriklər Rasulullah s.ə.vənin qarşısında şəhs qoyurlar ki, əgər bir kimsə biz sərəfdən, yəni müşriklərdən İslamı qəbul edib, müsəlman olub sizin yanınıza gələrsə, siz mütləq onu bizə geri qaytarmalısınız. Yəni bu şəhslərdən biridir. Yəni mütləqdir ki, əgər o kimsə İslamı qəbul edib, Allah ibad edəcəkdirsə və müsəlmanların yanına gələcəksə Peygamber s.ə.v. bu şərtə əsasən o mələfəl müsəlmanı mələfəl? o müsəlmanı geri qaytarmalı idi və Əbubasır da radiyala anurda belənsinə bir müsəlmanlardan idi ki hansı ki İslamı qəbul etmişdir və gəlmişdir Peygamber s.ə.v. yanına və Rasulullah s.ə.v. bu şərtə əsasən onu ne idi? Əbubasırı geri qaytarmalı idi və bilir ki Bizimlə bağla, bağ, bağladığın süh müqaviləliksinə görə Əbubasır radiyalan anuhunu geri qayıtarmalısın, deyə müracaq etdi. Əbubasır radiyalan anuhun həmin iki kişiyə, yəni müşriklər tərəfindən gəlmək iki nəfərə təhlil verilirdi. Onlar Əbubasır radiyalan anuhuna məhqəyə yola düşürlər və nəhayət gəlib Zülhəleyf adlaya yerə çatırlar. Burada onlar din gəlmək üçün otururlar və Əbubasır radiyalan anuhu həmin iki müşriki qılıncılarına başlayın, onları tərif etmək. Tərif edir, tərif edir, onları e, gözəl sözləri tərif edir. O, qılıncı ələ keçirdi və ikisini də vurur, birini vurur, öldürür. Digər isə qaça qaza gəlir Peygamber Sələm yana, bu da onu ardınca e, və gəlib çatır ki, öldürsün onu, Peygamber Sələm yana icazı vermir. Yalnız icazı vermir və deyir ki, vay olsun, deyir, sən nədir? Ey, Abubasır, deyir, sən artıq diris nədir? Bu süt müqaviləsini e, pozdum. Yəni, biz bu Peyğəmbər qalısının əmri ilə onlardan ayrılır. Ayrılır, ayrıca bir ə, yerə keçir və orada bütün o kəslər canlısı ki, ə, Məkkədən İslamı qəbul edib, Peyğəmbər qalısının yanına gəlirdilər, şəxslərə görə Peyğəmbər qalısının onu qayıtarmalı edir, lakin onlar birbaşa gəlir və Əbubasının qədələn yanına. Və Əbubasının qədələn həmrəndə güclü bir dəstək yaranmışdı orada və gələn gedən müşriqlərin karlanlarını nə edirlər, <coughs> müşriq oğdurudlara karvanlara ələ getirdi. Lakin e, bir müddətdən sonra e, Abu Sufyan artı bu xəbərlər gəlir ki, Abu Sufyanı Əbu Bassırın dəstəci gücləri var və Abu Sufyan gəlir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və edir ki, biz Əbu Bassıra deyimən ki, bizim karvanlarımıza işi olmasın və biz yorulmuş vartadır. və artıqdır. Və Qureyş Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Allah on verib aralığındakı əlaqələrin hörmətinə görə onların ticarət karvanını Əlbəsır və onun bütün cəmaatını buna yol varlar. Onlar peyğəmbər sallallahu əleyhi və səmmədən bundan sonra müsəlman olan məddədən icra etmiş. Hər bir şəxs əmin ola bilər ki, geri qaytarılmır. Artıq bu hadisədən sonra Abu Sufyan da peyğəmbər sallallahu əleyhi və ki, artıq kim İslamu qəbul edirsən, sənin yoldaşlarınız edir, biz onu geri nədir, götürmək istəməyəcək. Yəni Abu Bakrə deyən ki, öz cəmaətindən bir yerdə bu qervanlara hücum etməsin. Və peyğəmbər sallallahu əleyhi və bu xəbəri çatdırmaq üçün elbasir və onun cəmaətinin yanına gedir. Və Uca Allah, Allah, Allah bu ayəni əmr edir, anazı edir. Fəhs sürəsi 24-26-cu Siz, o Sizi onlara, müşkizlərə qalib etdikdən sonra Məhdi vazisində, Hudeybiyyədə onların əlini sizdən, sizin də əlinizi onlardan çəkən, onları sizinlə, sizi də onlarla vuruşmağa qoymayan o ayəsindən sonra kafirlər öz ürəklərində caxiliyyət təkəbbürünə və tə, qapıldıqları zaman. Bu ayə nazorlu Fəhs sürəsi 24-26-cu ayəsindən Yəni bu, e, bunu e, hadisəni danışmağımızın məqsədi nə idi? Müftülər e, və e, bəzi həmin o qəbrlərə ibadət etməyə, etməyə çağıran insanlar, onlar qeyd edirlər ki, belə bir əsər var, rəvayət var ki, həmin Cəndəl öldükdən sonra onun qəbri üzərinə bir məscid <gülüyor> <bir məqsəd gülüyor> tikilmişdir. Lakin səhih hədisdə və səhih e, rəvayətlə gəlir ki, Əbu Bəsir ölür və onun qəbri üzərinə heç bir məscid, heç bir ibadətgah nədir? şəkilmə və onların gətirdikləri bu rəvayət isə nədir? Uydurma və zəyif olan bir rəvayətdir. Altıncı şübhələri və onlara cavab. Onlar qeyd ediblər ki, bəzi qəbrlərə qəlbərə şübhə salanlar qeyd edirlər ki, qəbrlərin bir məscid halına gətirilməsində olan qadağa ancaq bir qəbrdə olan kimsəyə görə ə, kimsəyə görə fitnə şirk düşmə qorxusuna görə qadağan edilmişdir. Ancaq artıq bir tövhid möminlərin qəlblərində yerləşdiyinə görə bu fitnə ortadan qalmışdır. Bu kimi şübhələr batı və əsli olmayan şübhələrdir. Onlar qeyd ki, biz tövhid əhliyi və bu o okestər üçün gəlmişdir ki, onlarda qorxu varir ki, onlar nədir, şirkət düşə bilərlər və yaxudansı bir küfür əmələ düşə bilərlər, bu onlara üçün gəlmişdir. Lakin biz tövhid əhliyi və bizimdir, nədir, şirkət düşməyimizə heç bir qorxu yoxdur. Lakin... İbrahim ə.səlamın duasından sonra, mən və olarımı bütlərə tapınmaqdan uzaq ələ alatalı dua etdikdən sonra aliməkdir ki, kimdir, əmin ola bilər ki, nə deyil? Şirkə düşməyə deyil. Həmçinin tabinlərdən, ravadlərdə gəlir ki, Osman R.A.nın qəbirləri dümdüz edilmə əmrini Osman R.A. verir və ona deyilər ki, bu, sənin qızın, umlu əmrin qəbridir. Osman R.A. nə deyil? deyil ki, nə deyil ki, oranı da deyil, dümdüz edildir. Həmçinin elm adamlarından qəbrindir, bir qarış yüksəldilməsi deyil, yəni bir qarış yəndə o başdaşı qoyulma, ancaq üzalı gəlib ki, başdaşı olur və orada da yazılır və yaxud da şəkil, bu tür şeylər nədir, olmamalıdır. <coughs> deyir ki, Əbu Burda Radyan, ravayət edir ki, Əbu Musa Radyan ölüm anındaykən öz ətrafında olanlara tövsiyə edir ki, cənazəni götürdüyünə bir təsəss yeri indir. Qəbrinədir mənimlə torpağın arasına girəcək heç bir şeyini qoymayın. Qəbrinin üzərində minat tikməyindir. Ölünmə ölümünə görə saçını qırxan, səsinin yüksəldən, üst başını cıran qadınlardan uzaq olduğumu bir sizədir bildirirəmdir. Və yanında olanlar ona dedilər ki, bu haqdadir səndə bir xəbər varmı? Və o dedi ki, bəli, məndir peyğəmbər (s.ə.s) ələmin belə buyurduğunu bilə eşitdimdir. Ənsinin Ənəs rəziyallahu anhu qəbilələr arasında, arasında məscid tikilməsini haram bir görərdi. Həmçinin Nəfi Kəravayət edir ki, Ömər rəziyallahu anhu bəzi kimsələrin altında bəyəd edilən ağaca gedib gəldiklərini eşitdikdə o ağacın kəsilməsinə əmr etdi və ağacıldı nə idi? Kəsilirdi. Bu deyə sürəti səhih ərafəsində Rasulullaholsa Osmanlı rəziyallahu anhu müşriklərə dinə müqavələsi başlansa Və Osman radiyyələnə gedir, onlarla müqavirə bağında Osmanı həbs edirlər, müşiflər. Və xəbər göndərilə Peygamber s.ə.və yəni Osman qətlə yetirilir. Və <coughs> Rasulullah s.ə.və yəni öz əlini qaldırır və digər əlini qaldırır ki, bu da Osmanın əvəzində olan bəyyətdir. Və həmin günə 1400, bəzələləyətən 1500 sahada Ridvan bəyyəti alınan, yəni ağac altında Peygamber s.ə.və bəyyət edirlər. Bu bəyyətdən sonra Neçə iqlər keçdikdən sonra feylamasının dünyasının dəyişi, müəyyən səhabələr ölmüşdür. Və insanlar, Ömər r. xəlifəliyidir, Ömərə xəbər çatır ki, insanlar həmin o ağazı artıq nə ediblər? Yəni, belə deyib, pirə çeviriblər. Və oradan dərəkəl və s. nəsə, gör, zilə, umullar. Və Ömər r. Əm, r əmr edir ki, nədir? O ağazı çökündəndir, nə etindən? Kəssinlər. Və şimdən r. Allah, öz kitabında, ə, İslamda gəlirçiliyə aiddir kitabı var. Və o kitabında Şehavval Rəhiməhullah qeyd edir ki, bu əsər hansı ki Ömər Rədiyallahu anhu gəlir ki, o ağazı yerindən və yəni, ya kökündən kəssin, kəssin, Bu əsər zəif əsərdir. Lakin bir səhih əsər odur ki, bil ki Nəfilə Ömər Rədiyallahu anhu bir səhih əsər odur ki, Buxari də öz Buxarıdan gəlir məhəllə hədis. Cihad babında 20958-ci hədisdə Nəfi ravayət edir ki, İbn-Əmər radiyyələ anhu dedi, o bir sülhündən sonra iki il tətrar oradan keçidə, altında beyət etdiyimiz ağacın hansı olduğu haqqındadır, aramızda iki nəfər də olsa belə eyni fikirə gələ bilməlidir. Yəni, sahabə İbn-Əmər radiyyələ anhu deyir ki, o ağac altında ki, hansı ki, biz beyəmbət altında beyət etmişdi, iki ildən sonra biz həmin o yerdən keçdiyimiz zaman heç bir sahabə Yəni, iki də sahabə də olsun belə bir eyni fikirdə olmaq ki, bu, plan ağacıdır. artı o, o ətrafında o qədər ağazlıq əkilmişdir və yaxud o qədər ağazlıq çoxalmışdır ki, sahabə dəkilməliyik, ki, biz deyir, yəni, sizsə bilməliyik ki, bilməliyik ki, hansı ağacıdır. Digər səyi hədisdə Şəx Albani onu da qətirir və deyir ki, bu da səyi Müslümdə gəlir, eynlə e, e, Buxarədə gəlir, səyid ibn Musayib atasından etdiyi rəuvayətdə gətirir ki, Tarix ibn Abdurrahman həcrə getmək üçün yola çıxır. Yolda namaz qılan bir topluqa rastlaşdıq. Bu, hansı məsəddir? deyə soruşduq. Onlar deyil ki, bu, Peyğəmbər s.ə.vənin altında rizvan bəyyət etdiyi bir ağacdırdır. Sad ibn Musay yanına gələrək bunu ona danışdımdır. O da gülərək dedi ki, atam mənə Peyğəmbər s.ə.vəm ilə bərabər ağac altında bəyyət edənlər, edənlər arasında olduğunu söyləmişdir. Lakin atam dedi ki, gələn isə ora gəlilikdə Bəyyət etdiyimiz ağacın hansı olduğunu unutduq və onun hansı olduğunu bir tapa bilmədi, hansı ağac olduğunu tapa bilmədi, deyə Başqara vaxta gəlir ki, ağac bizə tanınmaz hala gəlmişdir. Səyid deyir ki, Peyğambar Salafərin sahabələri onu tanımadıkları halda siz midir tanıyacaqsınızdır? Anıza ki, nədir? Nə bu beyyətli iştirak edirlər, nə də o beyyətli iştirak edənləri görürlər. Və deyir ki, Siz midir daha yaxşı tanıyacaqsınızdır? Deyə cavab verdi İbn-Əmər Rəzələni, bu, Allah tərəfindən olan bir rəhmət, rəhmətdir. Sözləri nədir? E, buna işarədir. O ağacın onlar tərəfindən tanınma, e, tanınmaması Allahın bir rəhmətidir ki, Allah tərəfindən olan bir rəhmətdir ki, nədir? insanlar onu o pir halından və yaxud da o e, e, ibadə edilən bir ağac halını gətirməsinlər. Və Şeyx Albani, rəhimə Allah öz başına gələn, yəni özü gördüyü bir hadisəni danışır, deyir ki, O in azad uğur şəhidlərin məzarlığını biz ziyarət etdiyimiz zaman gün çıxan tərəfdə divarın yanında gördüyüm bir ağacdır var idi. Deyir. Ağacın üzərində bir çox deyir, parçalar parçaları axılmışdı. ki, hələ halda Əkkə Mədinədə də deyirlər ki, uğur şəhidlərinin qəbrlərinin yanında nədir? Ağac var idi ki, insanlar bir növ ora bez əsküşkünə gəldib bağlayırdılar. Lakin ki əhalı deyir ki, sonra deyir, bir bir neçə il keçəndən sonra deyir, mən hərc etdiyim zaman həmin ağazıda yerində görmədim. Gördüm ki, axı nədir? kəsilib tulluyublar. Yəni bu bir Allahın yerinədir, rəhmətidir. Yəni səhabələr <coughs> hətta cüzi belə bir şey olsaydı, hansı ki, şirkə axbaran bir səhabə olsaydı və hətta Allah sizə o şeyin qarşısında o kesirdilər. dərhal kəsilib, dərhal kəsiliblər ki, nədir? insanlar nədir? onunla O görə peyğəmbər (s.ə.s) onun vaxtda olması dəncin bu zümə oldu. Ayşə validəh nədir? deyir ki, biz təşəyyün çıxardırdıq şəbə, dəfn Lakin Qorxurduk ki, nədir gələzik insanlar onun qədrinin nəyəsinə, ibadət kaxa sevəsinlərdir. Həmçinin digər e, sahabələrdən gələn ravayətlərdə, baxın, görün, deyil ki, e, Yunus ibn e, Buqeyr, Əbu Xalid, e, Xalid ibn Dinar, abu Aliye deyil ki, Kustar e, e, şəhərində fəth etdiyimiz zaman deyil, qurmuzun mal saxladığı evin başında, mushaq olan ölü bir bədənin uzanmış olduğu bir çaypanıb, çarpaynı bir Onu Ömər ibn Əl-Xəttab radıallahu anh-a gətirdi idi. Ömər radıallahu anh Kədir ibn Məlik radıallahu anh, o eşitmisiz də o söhbəsinin üç nəfər hansı ki, söhbələr qalıb, əmin o Kədir Məlik peyğəmbər olsa şairlərindən idi. Həmçində yazılıb oxumağa bazardığına görə və digər dinləri də yazılıb oxumağa bazardığına görə peyğəmbər olsa onu çağırır. Və həmin o e, Şəhər səhər etgiləri zaman orada çarxpayının üzərinə uzadılmış bir ölü tapılar, cəsəd. Nə bu cəsəd, indi təsək, ölü cəsədi o? Və orada bir kağız tapdılar. Və həmin o Kəlb mə o da həmin o müsahəfi, o kağızı ərəbcə tərcümə edir. Məndir ərəblərdən o müsahəfi oxuyan ilk insanam deyir. Və oxuyur və deyir ki, bu Daniyl əleyhissalam deyilən bir peyğəmbərin cəsədi idi. Ə, deyir ki, o dil nə zaman ölmüşdü? Ömər Rəza on soruşur və deyir ki, 300 il bundan əvvəldir. Ondan bir dəyişən bir şey var idi. Başında bəzi saçlarından başqa heç bir şey dəyişməmişdir. Necə vəziyyətdə qalmışdır. Belədir ki, ə, belədir. Çünki peyğəmbərlərin ətlərini bir torpaq bir çürütmək. İnsanlar ondan dey nə diləyir, Göy üzü dil zaman, yağış yağmadığı zaman onlar deyə həmin o peyğəmbərlərin cəsədini çıxarırlar çölə. Bu, onun vasitəsilə nə edərdilər? Allahdan deyil, ə, yağmur diliyərdilərdir. Və Ömer r.əmdə deyil, gündüz vaxtı bir-birindən ayrı 13 dənə qəbir qazırlardır. Gecə olduqda isə onu qəbirlərin birində dəfn etdi. Və qəbri yerlə dümdüz etdi ki, insanlar deyil, axtarıb bir tapa bilməsinlər, bilməsinlər ki, hansı qəbirdədir. Baxın, bu sahabələr idi ki, onlar hansı, yəni, adı cüzüb bir şey olsaydı ki, hansı ki o şey Allah tağlayı istəyənə, Allah şirkət aradırdı, dərhal onu nə edərdilər? İtirərdilər, onu aradan götürərdilər ki, insanlar nə etməsinlər? Şirkə düşməsinlərdir. Vədir ki, ə, günümüzdədir qəbirləri ucazmağa çağıranlar, o zaman bunları etsə edilərdi, sahabələdir, onları qınırları elədir, Onları Allahdan qeyrisinə ibadət edənlərdir, sayardılardır. Qəbir başında dua etmək, namaz kılmaq, əgər də bir sünnət və ya da fəzilətli bir əməl olsaydı, və ya hətta mübah bir əməl olsaydı deyir, bunu ən yaxşı bilən muhacir və ən fallardı o Və onlar da bunu özlərindən sonra gələnlərə bir sünnət olaraq nə edərdilər? Çatdırardılar dil. Əgər həqiqətən də qəbrə gedib orada dua etmə, odur qurban dinə, nəzirlə dinə, əgər gözəl bir əməl olsaydı, fəzilətli bir əməl olsa və mübah bir əməl olsaydı, Bunu sahabələr bizə ravad edərdilər. Ən biricilə kim əməl edərdir? Sahabələr bunu əməl edərdirdir. Və deyir ki, onlar özlərindən sonra zəalətə düşənlərdən daha yaxşı bu qeyni bilirdilərdir. Və həmçinin bilir ki, ətraflarında Peyğəmbər s.ə.v-in bir çox sahabələrinin qəbirləri olduğu halda onlardan heç biri ora gelib əslə onlara dua etməmiş və onlardan bir yardım diləməmişdir ki, bu Allaha daha yaxındır. Bunun vasitəsi Allah'a yaxınlaşmaq olar. Rasulullah s.ə.v. sağ ikən, insanlar gəldilər, Peyğəmbər s.ə.v. yanı dilər ki, ya Rasulullah, bizim üçün Allah'ın etkinə, dua et ki, yağış yağsın. Ənəs r.ə. deyil, bir-bir nəfər gəldi, dedi ki, malınız, qaramınız, hamısı tələb olub gedir. Allah dua et ki, Allah s.ə.v. bizi yağış yağdırsın. Və nə etdi? Peyğəmbər s.ə.v. dua etdi Allah s.ə.v. Allah s.ə.v yox şey indi o qullar yağış yağdı ki bir həftədən sonra cümə günəminə insan gəldi. Dedi ki artıq hər şey susun içində batır. <gülüyor> dua etdi ki Allah təala o yağışın incini saxlasın, qəmaz olsun. Dua etdi ki yəni bağlara, səhrəgilərə o yağış yağsın. Peygəmbər olsun, soyuq idi və insanlar gəldilər ona müraciət dilər. Baxın indi Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm dünyasını dəyişmişdir. Ömər radiyanın dövründə buraxlıq baş verir. Ömər radiyan ki, dua etdi bizim üçün ki, Yağış yağdı simidi. Peygamber sal ömür razı olsun bu. Peygamber səhsənəmtədir ömür razı onların yanındaydı. idi. Peygamber ömür razı olsun əgər peyğəmbərlər vasitəsilə Allah duası məən fəziliyyətli olduğunu bildiyi halda niyə görə peyğəmbər vasitəsilə dua etməli? Amma gəldini etdi. Diri bir insan vasitəsilə Allah Taala yaxınlaşdı. Yağmur çıxıb nə etdi? Yağışın duası qəbul oldu. Əgər belə bir fəziliyyətli gözəldirəm olsaydı O mürəddəqə qəbulumuzda qəbul olayıanda gedər nördan sidə. Deməli nə etdilər? Umad din etmədilər. Bil ki, bu vaxtda cüzi bir məlumatda olsaydı belə bizə çatardı və biz sizdən qabaq bir ona elərdikdir. Necə ola bilər ki, qəbir başında dua etmək və ya qəbir əhli ilə dualı təvəssül etmək bu qədər fərziyyətli bir hal olsun, lakin sahabeləm bundan nə etsin, nə? Hə? Xəbərsiz olsunlar. Xəbərsiz olsunlar, lakin Ümmətin ən xeyirli olan üç dövrü, necə ki, feyambal salı sələm buyurur, mənim əsrində ondan sonra gələnlər və ondan sonra gələnlərdir. Bu, necə ola bilər ki, bu zürfəzətdən cahil qalıb, sonra gələnlər edib və əməldə onları ötürkəsirlər. Onlar bilirlər ki, nədir? bir ölü vasitəsilə Allah-ı Allah təvəssül etməyirlər və yaxud ölü vasitəsilə onları doğa etməyirlər. Amma o cümün sahabələr Hansı ki, Peyğambar Salısanın tərqəsini böyüyən bir insanlığa bundan xəbərsizliklərdir. Hər bir xeyirdə yarışan, xeyirdə hər bir kəsbən irəli olan sahabələr necə ola bilər ki, qəbir başında fəziləti bilə-bilə orada dua etmələri əsla, nədir, ağla sığan bir şey deyilir. Deməli, burada bir məsələ orta çıxır ki, bu əməl nə? Məşhur olan bir əməldir, nə də bu vaxtda bir dəli var, nə də bunu etmək bir izin vardır. Bu ancaq qəbirlərə i Məşhur etdikləri bir əmərdir. Allah bunu əmr et, etmədiyi kimi, bu haqda heç bir dəlil də nə etməmişdir? Nazir etməmişdirdir. <hülüyor> Baxın, Ömər R. Anxanun, ki deyir ki, ki Ömər R. Anxanunla birlikdə Məkkə yolu üzərində bir süb namazını zirqlərdi. Namazlıdır, fil surəsindən, Qurayş surəsindən oxudurdir. Sonra insanları bir yerə gedərkən, namazdan sonra insanlar Çıxırlar, gedirlər harasa. Və Ömər rədiyələmsə onlar soruşur ki, buna hara gedirlərdir. Və ona deyirlər ki, ey müəminlə əmri, Peyğəmbər soğusun, namaz qıldığı bir meçid vardır, ora gedirlərdir ki, məhzdir nədir, o yerdə qılsınlar. Ne deyir ki, Ömər rədiyələmsə deyir ki, sizdəndir öncəklərdir, belə bir şeylədir, həlak oldunlardır. Onlar Peyğəmbərlərinin izləri üzərinə düşərək, oraları da kişisə və məbədlər edirdilərdir. Bir namaz vaxtını, getişən namazını qılsın. Başqa vaxtı isə keçib-geçsin, heç bir şeydir, əhəmiyyət verməsindir. Bir təsəvvür edin ki, dörd il tarix e, fakültəsini oxumuşan və İmam Əli Razilan Azərbaycana gəlib çıxması haqqında heç bir məlumat tarixi gəlməyir. Lakin təsəvvür edin ki, Bakının kəslərindən birində Əli radiyalanın ayağının izini tapırlar və özü də doğrudan da deyirlər ki, bu, Əli radiyalanın ayağının izidir və mütləq oranı mühasirə alıq üzərində bir günbəzlən bir, ibadət edilən bir yer dikilirlər və millətdə də baxışıda oradan çağırmaq ki, gələn, nədir? <coughs> Gəlin, burada İmam Əli ayağının izini qalıb və nədir? Burada bərəkət var, övladı olmayan övladı olacaq və yaxud da xəstə olan da nədir? Şəfat alacaq. Allaha qanımda olsun deyirəm, Türkiyəm məsizli imamı ilə oturmuşduq, söhbət eləyibdir, bir qardaşım. <gülüyor> üzbəyəd, söhbət eləyəndə, dedim ki, mən dörd ilə oxumuşam Azərbaycana gəlib çıxmıyıb da, əli razıallahı, necə ola bilər ki, izi tapılıb burada da. Dedim də ki, mən səhv deyirəm ki, deyir, yox, düzdisin. Baba Allah edəməni ki, düzdisin. Dedim bəs, ki, necə maxtır demirsiniz ki, və insanlar, bəs, gəlib burada ibadat eləməyin də, gedin, Allah talayıb, ayaq üzründən nə istəyirsiniz? deyincə mənim də nə deməyim cəmaatə <gülüyor> yani, ki, neçə illərdir minillət yəni ki mənə etiqad edirəm, buna Burada Burda nə isə umurmayın deyincə cəmaatə dedim ki, bəs gəlməsən. Aldım belə bir da nədimsən ha? Mütəsəvirəm ki, bax bu, bu zurna. Vallahi. Yəni <gülüyor> ona görə də ömür razıyam bu zurna şeyləri qadağa edir ki, insanlar soruşdu ki, hara gələ bilər ki, gelir peyğəmbər olsam bir yerə orduna namaz qedirə ora və ya oranı görsünlər. Ona görə də Rasulullah üç dənə yerə ziyaret məqsədi ilə yüklər yığılır. Məhəmməd peyğəmbər olsun məscidinə, Kəbəyə, bildi hara Qüssə. Onun yerində hər peyğəmbər olsa, niyyətin olsa gedirəm qəbrini ziyarət, o da olmaz. Gedim peyğəmbər olsanın ilk bəhə gələn mağaraya gedim ki, Baxtu harasa bucun olmaz e, ziyarət məqsədiniz <coughs> bu. Çıxırsan ara, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmın məscidi Məkkə, bildik bu yerdə sahabelər bu cümlə 7. şüphe ve ona cevap deyilir ki, onlar deyirler ki bu ayelere bütlere ibadet edenler hakkında nazil olmuştur. Kaçıdır <gülüyor> buna? Bitkendir. Kulağa sen. Burada çok mühim bir şey var. Deyir ki, onlar deyirler ki bu ayelere bütlere ibadet edenler hakkında gelir. Çünkü ayellerde Allah-u Allah-u Allah Burak'ın kendi buyuruyor ki, bütlere. <gülüyor> onlar bütlere takınırlar veya heykellerlere <gülüyor> takınırlar, bütlere ibadet edirler. Ve onlar da deyirler ki, bu bütlere arttırır. Sizə də salih kimsələrin haqqında necə sərarətlidir, bit deyirsiz. Baxın, deyin siz bir salih kimsənin haqqında necə sərarətlidir, bit deyirsiz. O vaxt kim üçdür, bir dəyəb atır. Amma bir deyirik, hansı bir evliyadır, imamdır, onun vasitəsilədir Allah'a yanaşır, sapayət deyilir, vəsailədir. Və deyir ki, peyğəmbərlərin necə sərarətlidir, sizdir, bitdir, saysınız deyir. Allahdan başqa ibadət bir varlıq, ona ibadət edən kimsənin məbudu dat bütün olurdir. Yaxşı, bütüllərə tapılan kimsə ilə peyğəmbərlərə, övlərə tapılan kimsələr arasında nə fərq vardır? Çünki bunların heç birisinin onlara ibadət edənlərə ən cüzi bir fayda da verə bilməzdirdir. Bizcə Allah təala Maide surəsində buyurur: "Ey iman gətirənlər, şarabda, qumarda, bütüllərdə, faul xırdlarda şeytan məmnən olan murdar bir şeylərdir. Bunlardan, bunlardan çəkinin ki, bəlkə necə tapasınız." Allah təala Quran-Kərimdə "büt" kəlməsinin ərəb dilində var. Bir var, ənsab ə, ənsab ə, deyilir ki, Allahdan başqa ibadət edilmək üzərə ə, deməli, daş, ağac, şəkil, surət və s. olan bir şeylərə Allah talar ənsab deyir quran O şey ki, hansı ki, onun ruhu yoxdur. Daşdır, ağacdır, <coughs> sonra şəkildir və s. Deyilir ki, Quran-ı kəlində Allah talar durur əusən. Əusən isə Ruhu olan bir şey deyilir. Allah-u Teala Qurani bütün adına Əusən deyil. Lakin burada olan Əusən isəm nədir? Yəni, cəsədi forması olan, ruhu olan bir şeydir. Deyil. Və bu növbütə Əusən deyil. İbrahim Ələsə öz qovruna deyil ki, sizlər Allahdan qeyrisini özünüzdə Əusən bütlər götürdünüzdir. Həmçin Peyğambar Salatı nə buyurur əzisində deyil ki, Ya Rəbbim, mənim qəbrimin übadət olunan Əusənə döndərmə deyil. Yəni, bütə çevirmə Deməli, Allatala Quranın kəndində büt deyildiyi zaman onun ərədcəsində baxmaq lazımdır. Allatala bütü, ənsadır deyə bilər, hansı ki, ordaş, ağaz və s. ilə qəst olunur. Ə, olsan da ola bilər, o zeyki hansı ki, nədir? Onun nədir? Ruhu vardır. <gülüyor> Deyir ki, bu sözləri söyləyən kimsə e, deyilir ki, müşriklərin rubiyyəti qəbul etdiyini, uca Allahın hər şeyin rəbbi, yaradısı, maliki olduğunu qəbul etdiqlərini bilir lakin müşkiliklər bu bütlərə onlara onları Allah'a daha çox yaxınlaşdırsınlar <gülüyor> və onlara şəfaətçi olsunlar deyə ibadət edirlər. Onlar bu bütə ibadət onlar bu bir baxıb qala təsmirlər. Və onlar da deyirlər ki, o bütün timsalında salih kimsəni nəzərdə tutdular. Çünki Nuh əleyhissalamın qəbrindəki olan vədir sualı ya busu biz oxuduq bu vaqtdəki İbn Bas nə deyir? salih kimsələr Və sonra şeytan əmr edir ki, onların bütləri, heykələri zəldesindən. Və onlar da ilgad edəndə həmin o <coughs> e, bütlərin timsalını salib kimsələri nəzərdə tuturdular. Və onlar də, də onu düşünürlər ki, bunlar salib kimsələrdir və bunlar daha gözəl əməl sahibləri olublar, bunlar vasitəsiləri etmiyorlar, Allah-ı Allah yaxınlaşmaq olar. Günümüzdə də qəbrsanlığa gedərək qəbr sahibləri ilə Allaha yaxınlaşan, biz günahkar bəndələrik, onlar isə əməli salih insanlar oldu deyərək, onların ruhları, Allah yanında olan məqamları vasitəsilə Allah yaxınlaşan insanları da eyni ilə o müşriklərin etdiklər əməlləri və sözləri deyirlərdi. Bununla belə, bərabər belə bir inanc, inanc onları heç bir fayda dinlə etmədi, verməlidir. Nedir ki, Allah-u Teala Züməl, sürəsi Züməl Sürəsində buyurur, Allahı boyu özlərinə dost tanla, biz onları, onlara bizi Allah'a yaxınlaşdırsınlar, deyə ibad edirik, deyirlərdir. Həmçinin, Zümr 3-cü ayəsi. Həmçinin Yunus surəsi 18-ci ayəsində atala buyurur ki, onlar Allah'a qoyub özlərinlə bir xeyir, nədə bir zərər verən bütlərə ibad edirir və deyirlər ki, bunlar Allah yanında bizdən ötür şəfad edənlərdir. <gülüyor> Yunus 18, atala buyurur ki, Allah göylərdə bir yerdə filmədiyi bir şey mi xəbər edirsinizdir? Allah özdən şərik qoşulan bütlərdə nədir? Uzaqdır. Eylə o gündə olan mü Eyni kərməni deyirdilər. Onlar nə deyirdilər? Deyirdilər ki, biz onlara bahs edirməyik? Biz onlar bahs edilə Allah yaxınlaşmaq. Amma alatalı onlar bahs edilə Allah yaxınlaşmaqın nə etdi? Nə? Qadhan etdi. <gülüyor> Belə bir sözləri işlədən kimsəyə sən də dil bu ayəni xatırlattır. Əl-İsra surəsi 57-ci ayar. Onların o yalvardıqları da rəblərinə hansı daha yaxın olacaq deyə yol axtarırlar. Baxın, onların bir alatalı o yalvardıqları var haqı. Allaha hansı yaxın olsun deyənə Allaha da yol axtarılardır. Beləliklə, müşriqlərin bu şübhələrinə də cavab vermiş olubdur. Belə bir bənzətmə doğru deyildir. Çünki o müşriqlər arasında vəlilərə, salihlərə ibadə edənlər də vardı Nedir ki, xristiyanlar, Məryəm oğlu İsa a.s. ibadət etdikləri kimi, onu əstəhvürə Allah səviyyəsinə qaldırdıqları kimi, məgər İsa a.s. büftdür, lakin onlar nədir? Canlı olan avusana, yəni, bütə ibadə etmiş olulardır. <coughs> Baxın, həmçinin deyir ki, e, İsa elək salama, həmçinin ibadə edir, həmçinin mələklərə də ibadə edənlər vardır. Necə ki, Allah-ı Allah Qur'an buyurur, o gün Allah-ı onların hamısını həşk edəcək, sonra da mələklərə belə deyəcək. Bunlarımız siz midir? Siz midir, siz midir, siz midir bunlar ə, bunlar mı sizədir, sizədir, ibadə edirdilərdir? Mələklər deyəcəksən, Paq müqəddəsən. Bizim ixtiyar sahəmiz o onlar deyil, sənsəmdir. Xeyr, onlar bizə yox, cinlərə, şeytanlara ibadət edirlər, mələklərə deyil. Onların əksəriyyəti cinlərə iman gətirmişlər deyə cavab verəcəyəm. Saba surəsi 40-41-ci <coughs> ayəsidir. Hansənin 8-ci sual və ona cavab. Deyilir ki, dolusam ki, bir nəfərdir Allahdan 10 ildir övlad istəyir. Ya Rəbbim, mənə övlad ver. Ya Rəbbim, mənə övlad ver. Lakin bir övladı olmur. Ondan sonra gedir hansı bir pirdən istəyir və övladı doğur, övladın da adı qoyur pir verdiyi və yaxud bir qulu. <Gülüyor> Belə bir sual çıxır. Doğrudan mı deyib ona bir pir verdi? Yəni doğrudan bir ona pir verdi övladı? Çünki onun Allah doğ etdi, bir şey olmadı. Lakin getdi pirə, doğ etdi, övladı oldu uğradı, və oğladın adını nə qoydu məni? Piqulu yaxdı pir görmür. Bir e, doğrudanmı verdi? Cavab budur ki, 10 il verənə və 11-ci il verən də Allahın özülüdür. Allah hər bir bəndəsini imtahan edir. Elə ki Allah Tala Quran-ı Kərimdə buyurur, Ankabut surəsində: "İnsanlar yalnız iman gətirdin deməkləri ilə onlardan əl çəkib insan o intihal olunmayacaqlarını mı zənn edirlərdir?" Biz onları əvvəlcə imtahana çəkmişdik. Şübhəsiz ki, Allah düz danışanları və yalançıları da gözəl tanıyır. Baxın, al ayədə açıq-aydın deyir ki, belə zənn etməyin ki, siz iman gətirdiniz, biz sizi iman eləməyəcəyik. Əksinə, imtahanlar nədir? Daha çox olacaq. <coughs> Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, sallallahu əleyhi və səlləm dedik, ən çox imtahanı Dedi ki, peyğəmbərlər. İndi ondan sonra dedi ki, onlara oxşayanlar, onlara oxşayanlar ən çox imtahana çəkilirlər. Bir Allah təalla öz bəndəsini o qədər imtahana çəkək ki, ta ki o bəndə yer günahsız qunaqsız yer yeməyə qədərdir. Allah təalla də onu imtahan edir. Və dedi ki, kime iman etdin? İlahın kimdir? Dində sabitsən, yoxsa çətinliyə düşəndə kimi namazı tərk etdin? O kimisə dua edirdi. Onun duası eşidilirdi, yoxsa yox. Cavab olardı ki, deyilir ki, deyilir ki, Allah-ı Allah səmidir və bəsirdir. Allah-ı Allah zülmət, qaranlıq bir məşədə, qaranlıq bir, qara bir daşın üzərində, qara qarışqanı addımlarını eşidir də, Allah-ı Allah, Allah görürdür. Deməli, onun bu 10 il ərzində etdiyi dua boşa gedmir. Necəki Rasulullah s.a.v. buyurur, Peygamber s.a.v. buyurur ki, insan dua etdiyi zaman onun duası üç yerdən birinə gələr. Ya Allah-ı Allah, ona bu dua edir, bu qarışlığında o dəqiqə onun duasına cavab verir, ya Onun qarşıda hansıda bir bəla gözləyir, Allah-ı o dua vasibəsi ilə sözü xəbət tutmadan da Allah-ı o bəlanı onun qarşısından dəfədir və yaxud Allah-ı onun o duasını saxlır, nədir? Axirətdə o duasının cavabı, mükafatı olaraq verəcək, bu dünyada etsə piramət səsan buyurdu ki, itayətlərinə görə verir onu. Nə qədər çox əmrləri yerinə yetirir, qadarlarına çəkilir, Allah-ı ona verir. Deməli, onun duası 10 il ərzində heç bir yerə gezmirdi. Allah tala qəbul edirdi. Allah eşidirdi. Və bilirdi ki, onun bənləsi ona yalvarır, dua edir ki, ya Rəb, mənə övlad və. Deyir ki, <coughs> Allah tala deyir ki, qulum mənə dua etdi. Məndən övlad istəyirdi. Çünki <coughs> bilirdi ki, nədir? Onun duanı, duasını qəbul edən Rəbbi vardır. Deməli, dua əbəs yerə gezmir. onun il dua edən, səbət etdi, etdiyidən sonra ilahını dəyişir. Mənə belə Yəni, əstəxudur, Allah lazım deyil. O, mənə heç bir şey vermədi. Özünə başqa rəv seçərək, ey filan kəs, mənə o evlad verir və <coughs> Allah da bir ona nə etdi? O <coughs> verirdir. O da elə zənnədir ki, o Allah yox, yox, məhzdir o qəbir sahibi vermişdir. Beləliklə, o kimsə imtahandan verilməli, çıxmış olmur və dünyasını da ahirətini vermək etmiş olur, puç etmiş olur. Allah-u Teala Quran kəndi buyurur ki, İnsanlardan eləsi də vardır ki, Allaha şəklə, məqsədlə ibadə edirlərdir. Baxın, insanların illəyi var ki, Allaha məqsədlə ibadə edirlər, şəklə ibadə edirlər. Falan şey verilsin, ibadə edəcəm. Falan şey olsun, nəzir deyəcəm. Əgər ona bir xeyr toxunsa, dini barəsində arxain ola İslamdan möhkəm yapışar. Yox, əgər ona bir bəla, müsibət üzvərərsə, İslamdan üz döndərib, yenə küfrə qayıdardır. Allah haqlaq. Allah-ı Allah, hər bir şey verəndə sevinir, yapışır islamına. Allah-ı Allah bir bəla bir şey göndərən ki, ona dərhal nəhdir? İslamdan çıxır, küfrə qaydırdır. Beləsi, dünyasını da əldən verər, ahirində, ahirətində. Açıq-aşkar ziyan budur. O, budurdir Allahı buraxıb özlə nə xeyir, nə də zərər verən birçilərə tapınır. Hak yoldan azıb, uzaq düşmək də elə budurdur. Özlə zərəri xeyirdən, xeyirindən daha çox olana ibadə edərdir. O, nə pis e, bir köməkçi, nə də pis bir yoldaşdır, deyir. <coughs> Alatala Quran-ı kərimdə qaydadır ki, yəsəlunəkə soruş soruşanda sözü gəldikdə, Alatala deyir ki, qul, yəni de ki, məsəlçün, Alatala Quran-ı kərimdə buyurur ki, səndən şərab və qumar haqqında soruşurlar, de ki, səndən heyiz barəsini də Alatala buyurur ki, de ki, Səndən yetimlər haqqında soruşul Allah-ı Sala buyur ki, de ki, səndən <coughs> halal olduğu barədə soruşul Allah-ı Sala ki, de ki, Peyğəmbər Sala Sələm. Yəni, de ki, filan-filandır, de ki, filan-filandır. Lakin, lakin, baxın, duaya gəldikdə Allah-ı Sala nə deyilir? Əgəldir, nə deyilir? E, Peyğəmbər Sala Sələm, gələn vəhidə de ki, kəlməsini zikr etməmişdir. Yəni, duaya gəldikdə, Peyğəmbər Allah təala buyurur ki, səndən mənim barəsində soruşsalar, Allah təala deyək ki, demir. Deyək mən onlara yaxınam. Allah təala bir başa deyir ki, mən onlara yaxınam. Əgər dua edib məni çağırsalar, mən onların dualarına cavab dua verəcəm. Bundan qabaq durur. Nə qədər ayə oxudum, Allah Allah hər bir şey deyəndə bilir ki, onlara deyək ki, bu bələddir. Deyək ki, bələdir, lakin dua ilə Allah təala deyə kəlməsini istəmir. İstəmir. Allah təala bir başa deyir ki, mən onlara yaxınam. Dua edib məndən istəsələr, mən onların dualarını yerəcəm, cavab verəcəm. Baxın Subhanallah, əgər Allah Allah bu qədər yaxındırsan, bu qədər bizim dualarımızı qəbul edirsən, necə ki, gedən üç də birində Allah Allah dünya səmasına inə, ondan istəyən istədiyini verər, sığınacaq sənə sığınacaq verər, bağışlanma verər, subhanallah, sən necə bu orda neyməti bıraxıb gedib hansısa bir qəbirdən istəyəsən, öldən istəyəsən, Həmsinin Allah-u Teala digər ayələri Allah-u Teala buyurur ki müşriklərdir Allaha qoşduqları şəriklərini gördükdə ey rəbimiz bunlar bizim səninlə yanaşı, bizi sənə yaxınlaşdırma məqsədi ilə ibadə etdiyimiz şəriklərimizdir deyəcəklər bitlər də onlara deyəcəklər siz yalancısınız Biz isə Allahı tərk edib bizə tapın tapınmağa dəvət etməmişdik deyə cavab verirəm. Bax. İbadət edirlər ölülər, imamlar, seyidlər, övliyalar, kim olursa olsun, qiyamət günü onların üzərinə buraxılır. Bunlar deyirlər ki, ya Rabbi biz falan kəslərə ibadət edirdik ki, sənə yaxınlaşaq. Allah deyir ki, siz cavabçasız. Biz səttiməmişik ki, bizə gələn ibadət. <gülüyor> Digəy bir anda Allah təala nə buyurur? Qiyamət günü hamı Allahın huzurunda peyda olacaqdır. Zəiflər, acizlər iman gətirməyi özlərinə çalışdırmayanlar, baxçılarına deyəcəklər, bizi sizə tabi idik. İndi Allahın əzabını azacıq da olsa, bizdən dəhv edə bilərsinizmi? Onlar belə cavab verəcək. Əgər Allah bizə doğru yolu göstərsə biz də sizə göstərərdik. İndi ağlayıb sızlasaq da, səbir etsək də fərq etməz. Əzabdandır, xilas ola bilməlidir. Bizim üçün heç bir qurtulur, heç bir sığınacaqdır, yoxdurdur. İş bitdiqdə, cənnətliklər, cənnətə, cəhənnəmliklər, cəhənnəmə daxil olduqda, şeytan onu məzəmmət edən kafirlərə belə deyəcəkdir. O şeytan ki, hansı ki, bu dünyada insanları azdırır, kiamət kimi gəldiyi zaman insanlar deyəcək ki, yarabbim, bizi azdıran bu şeytan edir, bu beləl edir. Və görün, şeytan nə deyəcək? Şeytan belə deyir. Allah teyxəmbələr vasitəsilə sizə pis əməllərinizə əməl görə cəhənnəmə düşəcəyiniz barədə, Doğru vərd vermişdir, şeytan deyəcək. Yəni, Allah-Allah sizə peyqəmbər vasitəsində doğru vərd vermişdir ki, biz əməllərə görə cəhənnəmə düşəcəksinizdir. Mən də sizə vərd vermişdimdir. Amma sonra vərdimə xilaf çıxdım. Əslində, mənim sizin üzərinizdə heç bir hakimiyyətim yox idi. Lakin mən sizi günah etməyə, Allah-a ağası olmağa çağırdım. Siz də mənə uydunuzdur. İndi məni yox, özünüzü qınunuz. Şeytan daxil nə deyək? Çekiləcə Mən mən sizin dadınızda tapa bilərəm, nədədirsiz mənim dadımadır. Mən öncə dünyada sizin məni Allah şərik qoşmağınıza da inkar etmişdim. Həqiqətən zalımlar şiddətli bir istırad, məri də şiddətli bir əzab gözləyir. Allah təala İbrahim surəsi 21 22-ci ayələrdə bunu buyurur. Mən təsəvvür edirəm ki, yəni bu cür mə Allahdan qeyrəsin ibadət edənlərin qiyamət günü azabatı bu günə dəhşətli olacaq. Bunun yəridə Allah təala şirk Şirki bağışlanır. Ondan aşağı nə ki, günahlar var, alatalı hər birisi nə edir, bağışlanır. Lakin şirki alatalı bağışlamır. Nəyə kimi? Çünki sən birbaşa Allah'ın haqqına girdiğin üçün. Şirktən yalnız və insan sağ ikən tövbə edib, alataladan istifadə bağışlanma deləməklə alatalını bağışlayır. Əgər bu halda böyük şirk üzərində olərsə, Allah qurursun insan, əbədi cəhənnəndir oradan bir daha çıxmır. <gülüyor> bu qədər inşallah qardaşlar. Alatalaya dua edirəm ki, Allah-ı Allah, bizi böyülü və kiçiklik olan bütün şiitlərdən çəkinənlərdən etsin. Dua edirəm ki, Allah-ı Allah, bizi tövhü dəhlindən, müvahidlərdən etsin. Allah-ı Allah, dua edirəm ki, Allah-ı Allah, bizi riyadan və təkəbbüldən qolsun. Dua edirəm ki, Allah-ı Allah, bütün əməllərimizi iqlasla, onun üçün sünnəyə yoxun olaraq edənlərdən etsin. Allah-ı Allah, dua edirəm ki, Allah-ı Allah, Allah tezdir bizim mescidimizi bizə qayıtarsın, edir, ibadətlərimiz edin, inşallah. Və dua ki edirə Bizləri bu dünyadan yalnız müslüman aldığınızı sağlığa götürsün. Anlayın. Səhələ ki, Allahın əmzi, əşədənlə ələhəl-əmədəs. Allah-aqtub edəs.